2013. Szeptember 9-e hétfő van a podosid idő 5 perc elmúlt reggel 7 óra, ez az ismétléskor nem lesz mérvadó engem Ma reggel átlépem a kegyfeje a csíkisebét. Nézd, én már lassan, mégis mind inkább hogy szükségem van. A titkokat 12 éve aluljaknak nem ajánlom. Nekem. És már maga a Kejfejancsik küszöbe is termék megjelenítés. Ó, én tudom, mi az, mi én már a Ma 2013 Szeptember 9-e hétfő van, a pontos idő 6 perccel múl 7 óra, enyhén borult ég, 14-15 fog, de az időjárás jelentők azt mondják, hogy ma biztos nem lesz meg a duplája. A kejhelyacsinak ez a kvázi önvalomásos része nagyjából reggel 8 óraig tart utána a 14. keleti önkormányzattal való együttműködésemből adódó kötelezettségek teszek eleget és a mai műsor fél 9 kor véget ér bonyolítások helyfe Jancsival, ha a sebészkés is úgy akarja, mához egy hétre találkoznak 2013. szeptember 16-án hétfőn. Ne felejtsék minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Habár ha ebben az egy órában külön nem tervezek emberekkel beszélgetni, ha hívnak, valószínűleg felveszem elérhetőségem 353 941. Most már 3 hét és 13 éves lesz a Kejfejáncsija, amely, hát ahogy szokták mondani, gombózból is sok. Egy szinte naponta jelentkező rádióműsor, amely azt állítja magáról, hogy benne van mindaz, amit azaz az napról tudni kell, vagy érdemes. Előtte Három, három és fél, négy éven át az ennyiben Éjszakánként Voltam a kalámbó Aki miután lebonult mindenki a terepről Igyekezett megtalálni a gyilkost 12 és egy, Majd 4 12 és éjfél között És aztán úgy, hogy, úgy hozta az élet Hogy 2000 Október másodikától Vagy harmadikától Nem sokkal az olimpia után Gratulálok a birkózásnak. A Hermiona Torony 9.-10. emeletén beültem a stúdióba, és elkezdtem beszélni. Mondom, ami az eszembe jut Hányszor óvtak ettől Istenem És nem felnőtt koromban kezdődött Sokkal korábban szüleim Valószínűleg ők ők hívták fel arra a figyelmet, hogy Kétszer is gondoljam meg Hogy mit beszélek És Én meggondoltam Helyetlenül lettem a reporter, vagy ez volt a sors rendelése, hát erre nem fog tudni válaszolni. Az elmúlt években már nem voltam a klasszikus értelemben vett riporter, mert a klasszikus értelemben vett riporter csak és kizárólag kérdez. Legalábbis én a klasszikus értelemben vett riporterről azt gondolom, hogy ha bár van véleménye, azt képes a kérdései mögé bújtatni, és önálló... Vélemény mondatokat legfeljebb riport szituáción kívül mond. Hát az elmúlt években ingajáratban a fedélzet és az árvozkosár között biztos, hogy ez nem én vagyok. Ezt a tévedés minimális kockázatával állíthatom. Ha annyira erős lennék, Cselekedetben, mint szóban, hát... Sokszor eszembe jut, hogy vajon mindez, amiről beszélek, azt vajon azért teszem, hogy egy sor dolgot ne kelljen megcsinálnom, nem mintha beszélni, egyébként nem lenne cselekedet. De azért sok mindent nem lehet megcsinálni, hogy mi az ember csak veszél. Szilárddal akkor nem ismerkedtem meg amikor Bánó András nem hozott össze velem, amikor megírtam a KUS című regényemet és lett volna egy reggeli jelenésem az ATV Talán Start című sorában azért mondom, hogy talán ment, hogy akkor is így hívták-e már amit kurtán furcsán nem sokkal a vendégszereplése előtt lemondtak és ezt a lemondást, ezt egy e-mail-lel demonstrálták. Amely e-mail tele volt olyan konkrétumokkal, amit az ember egyszerre meghatódott, és egyszerre ígnek állt a haja. Fogalmam nem volt, hogy mindezzel engem mire ajándékoztak. Meg elküldtem Dezsőnek, a kiadónak, hogy ő is lássa, de... Ő is úgy vélte, hogy ennek a felolvásása részén nem lenne etikus részén nagyon sok értelmesen lenne, függetle attól. Hogy az emberek megfelelési kényszerébe súlyosan belevilágított. a nem álni, a nem álni, a nem álni, a nem álni, a főn. Talán pénzről volt szó, hogy. Ennek riportnak kéne lennie, már nem emlékszem régen, voltál igaz volt, mondaná anyám. Mogy idezső nem akart fizetni, a ATV nem akarta ingyen adásba engedni, aminek semmi jelentősége nem lett volna, hogyha ezt egymás között elintézik a felek, de az, hogy nem sokkal az én vendégszereplésem előtt lemondják, miközben a szerkesztő nem hajlandó megmondani az okát, én azt elfogadhatatlannak tartottam, és szokásomhoz híven felháborodtam, nem volt műfelháborodás, és euh, arra kértem Bánu Andrást, akiről tudtam, hogy ott dolgozik, és jó viszonyban lehet találni, mert Szilárd, hogy hozzon kettőnket össze. Hát ez az összehozatal, ez nem sikerült. A válasz az volt, hogy azon a reggelen, amikor én erről beszélek, akkor az átérésre és jogászát a rádiók mellé rakják, hogy kérik, ültetik. Bármi ilyesmét mondok, ami súlyosan sértő az ATV-re nézve, akkor beperelhető legyek. Önök tudják nagyon jól, hogy én az igazságomért való harcot, vagy az igazságért való harcot a stúdión belül vívom, azon kívül is megvívom, ha kell, de az nem az én terepem. By way, azt gondolom, hogy az igazságnak se terepe. De hát nem vagyunk egyformák. Hogy akkor Bánó András... Miért nem hozott engem össze, vagy megpróbált összehozni, csak nem sikerült német szilárdal. Ezt nem kérdeztem meg Bánó Andrástól, vagy ha megkérdeztem, akkor szándékosan, vagy véletlenül elfelejtettem. Hedekkel hónapokkal később a Szabadsajtó Alapítvány egyik rendezvényén Csernyánszky Judit mondta, hogy az a srác, akit én ott láttak és kérdeztem, hogy ki az, mert kíváncsi voltam mint mindig, hogy ő a német szilárd, akihez oda mentem, és néhány keresetlen szót intéztem hozzá, aki azt mondta, hogy ugye ezekről a kérdésekről szívesen beszélgetek vele a Andrási úti épületen kívül, akkor találkozzunk találkoztunk, beszélgettünk aztán talán néhány hónapra ismét felhívtam ez talán Tavaly augusztusban lehetett, vagy júliusban, nem emlékszem már rá pontosan, nem tegnap volt, és kérdeztem tőle az a rádió bizonytalan helyzetéből adódóan, hogy dolgozhatnék el ott, amire azt mondta, hogy már kialakult a műsorrend, és azon nem lehet változtatni, úgyhogy későn szóltam, nem. De lehet, hogy ez még hónapokkal azt megelőzen volt 2012-ben, de valószínűleg nem 2011-ben, és aztán báratlanul érte, amikor felhívott telefonon, és azt mondta, hogy találkozom az édesapjával a Bargis-szigeti termászálóban. Ez már akkor volt, amikor megvolt ez a sarokcsont megnagyobbodásom. Azért emlékszem rá, mert német szilád apukája, német Sándor a gyülekezet vezető lelkészel kedvéért a klakba és frakba nem is vágtam magam, de a nyár dacára öltönyben, hanem is nyakkendőben, fehérinkben és fekete cipőben jelentem meg, ami a bal lábamon olyan mértékben kidörzsölte a sarkamat, hogy azt követően az úszodákban mindenki engem nézett, hogy mi az a nem is olyan vékony csík keresztben a bal bokámon. Emlékezetem szerint Németh Sándor fiala Lászlónak szólított, kérdezte tőlem, hogy hogy vagyok, mit szeretnék. Alapvetően arra volt kíváncsi, hogy a lojalitásomról biztosítom-e azt a kompániát, akikhez csatlakozni kívánok, és én erőt maximálisan biztosítottam. Örültem a lehetőségnek, ahogy ezt szokták mondani, mint majom a farkának. Nem azért, mert olyan nagyon szükségem lett volna rá, hanem azért, mert régen dolgoztam a rádión kívül, és ezek a lehetőségek, ezek mindig foglalkoztattak, szerettem csapatban dolgozni, régen dolgoztam tévében, nem is tudom, izgatott jobban. Több dologról is szó esett ott még, de... A levéltitok, az legyen így értelmezendő. Aztán elindult egy magánbeszélgetés, amely inkább a hídgyülekezetről szólt, mint a tévéről és német Sándorról. Német Szilárd is ott volt, hármasban ültünk, ő gyakorlatilag hallgatott. Majd arról volt szó, hogy akkor valamikor ősszel elkezdjük a munkát, ami végül is decemberi dátumot vagy novemberi dátumot kapott. Végül 2013. januárjában kezdődött az ATV-vel való együttműködése a messziről jött emberrel. A messziről jött embert én egy nagyon fontos műsornak találom. Elsősorban azért, mert az emlékezet működését mutatja, az emlékezet jó vagy rossz működését, mire, hogyan emlékszünk vissza, valamire, ami hetekkel, hónapokkal, évekkel ezelőtt, úgy tűnt, hogy egy tízes skálán tízesre foglalkoztat bennünket, úgy tűnt, hogy egy tízes skálán nyolcasra változtatja meg az életünket, és aztán hetekkel, hónapokkal, évekkel később, amikor az ember elkezd érdeklődni felőle, akkor mintha a trójai robokat kellene kiásni a Slimannak, és az ember nem érti, hogy az eltelt időben mi történt, függet attól, persze a műsor készítő előnyben van, hiszen ő felkészült, dacára adnak, hogy az elején adja a bankot. Mégis meglepődik, hogy ami hetekkel, hónapokkal, évekkel azt megelőzően annyira foglalkoztatta az embereket, az időt közben hová enyészett. A kíváncsiságom az mindig nagyon erős volt, mindig kíváncsibb voltam, mint bátor, a kíváncsiságom alapvetően mindig a helykeresésben segített a szaglásom, a bőrérzékelésem, a látásom. Egyáltalán amióta az eszemet tudom, azóta a helyemet keresem, amiben nagy valószínűséggel, nagy jelentőséggel bír az, hogy az én életemet is, de az én életemet mindenképpen meghatározó szüleim egészen más jövőt képzeltek nekem, mint amilyen jövőt én elképzeltem magamnak, hozzátéve, hogy ők elképzeltek nekem valamilyen jövőt, én meg azt hiszem, hogy nagyon sokáig, és azt hiszem, hogy ez így volt rendjén, bár az ő részükről, amit ők tettek, az is valószínűleg rendjén volt, semmilyen jövőt nem képzeltem el magamnak. Az én bajom elsősorban az volt, és ez nem a szüleim hibája, hogy az az irányítás, ami mögött az én életem telt, tehát ahogy irányítottak, mert irányítás mögött élet nem telik, az rám nagyobb hatással volt a kelleténél. És emögött alapvetően azt hiszem, hogy a gyávaságon húzódott meg, a megfelelési kényszerem és az alkalmazkodásom az csak következmény volt. Hogy miért voltam gyáva, nem tudom, azt se tudom, hogy ezt elemezni kell -e. Gyáva voltam, vagy ha nem is voltam gyáva, bátor semmiképpen. Sokkal inkább vakmerő. Amikor elérkeztem a tűrőképességem szélére, és valamit tettem, ütöttem, verekedtem, vagy valami elhagyta a számat, akkor az messze túlment azon a határon, amit akkor normálisnak lehetett tartani. Most egy nagyjából hatuskve 10-11-12 éves fiút képzeljenek el, mert csak ebben a formában, és csak ezzel az indulati töltettel. Nem tudtam ezt megtenni, ennélkül az indulati töltet nélkül, erre valamilyen okból képtelen voltam. Ez egy nagy feszültséget okozott, és erre a feszültségre a környezetem mérsékelten figyelt fel, én voltam a hibás abban, hogy ezt a feszültséget nem tudtam jobban oldani, valószínűleg többször kellett volna bakmerőnek lennem, de ha egyszer hiányzott az az indulati töltet, akkor megmaradtam olyannak, mint ami ennek látszottam, Miközben nem pontosan azt csináltam, amit szerettem volna, bár ezzel sem mondtam nagy újdonságot, életünk folyamán nagyon sokszor nem azt tesszük, amit szeretnénk, de a szabadság és a egy Egyebek között abban kell, hogy vagy kellene, hogy megnyilvánuljon, hogy az ember legalább bátortalan kísérletet tegyen rá, és én azt hiszem, hogy akkor olyan nagyon bátortalan kísérletet sem tettem rá. A Kejfe Jáncsi egyik titka az volt, hogy eh, ahogy telt múlt az idő, és kiderült, hogy mondom, amit gondolok, azon kaptam magam, hogyha ezt a műsoromban megteszem, akkor miért nem viselkedek ugyanígy a műsoromon kívül, miközben a, műsoron, a műsorán kívül az ember nem beszél egy mikrofonba, és a műsorán kívül nem minden életszituáció riport helyzet. Nem akarok a föl, de az, hogy az ember azt gondolja, vagy azt mondja, amit gondol, legalább ezen a csíkon, itt valami megtörtént, bár meglehetősen későn, hiszen amikor én 2000 októberében nekiálltam a Kejfejancsinak. Mellett, jó emberek, 43 éves voltam. Nem tás, azt a dolgot. Az ATV-n 2013. januárja és májusak között egy olyan messzire jött ember készült, amihez hasonló produkció az ATV-ben olyan nagyon sok nem volt. Nem mondom, hogy ez volt az egyetlen, mert nem akarom az érdemén felül említeni. A dolognak az volt a lényeg, hogy magát a formátumot én hasztam, magát a formátumot a televízió fogadta el. E Őszintén megmondva nem is volt versengő formátum, nem volt arról szó, hogy milyen műsort kéne készítenem. Én mondtam el a messziről jött ember formátumát, és azt elfogadták. Nagyon nagy lelkesedéssel kezdtem bele, és uh, teljesen levett a lábamról a fogadtatás. Nem volt az olyan nagyon régen, valamivel, mint több, fi, mint fél éve, amikor a népszabadság, az élet és irodalom, a vasárnapi hírek egekbe menesztette ezt a műsort, és nem voltak hangok sem. Amikor nem bonyolódom részletekbe, akkor nem a szerződésem X pontjának Y alfejezetét tartom tiszteletben, amiben valamiféle hallgatási fogadalmat tettem a tekintetben, hogy nem beszélek ki műhelytitkokat. Csak a fontos dolgokat szeretném elmondani, miközben tiszteletben akarom tartani a másik felett, az összes másik felett, beléltve a szüleimet is, akik ha akarnak, megszólalnak, némes együtt megtehetik. Apám is tudja a telefonszámot, 353-9451. Bár amikor ez a műsor elkezdődött, akkor ő már nem élt. Egyedül. Voltam ott az ATV-ben, az a csapatmunka, amire számítottam, nem jött létre, hogy miért nem jött létre, ne elemezzük. Én sokat tettem annak érdekében, hogy ez létrejöjjön, beszélgetéseket kezdeményeztem a fűrendezővel, az A-rendezővel, beszélgettem az operatőrökkel. Valójában azonban a műsor úgy készült, hogy az ember oda elment csütörtökön nagyjából 8.49-re eljött valamikor 10 óra körül és elkészített egy tévéműsor olyan körülmények között, amilyen körülmények adottak voltak. Ha a műsor jó volt, akkor az a körülményeknek volt köszönhető, ha rossz, nem a körülményekre el fogok hivatkozni. Szívesen vállalták benne az emberek a jelenlétet a Kejfei Jáncsik közönsége nagy szerepet vállalt a civil közeg összehozásában. Annak a rideg közegnek az oldása érdekében, amit ott éreztem, két hónappal talán a műsor kezdete után felvetettem Német Szilárdnak, aki egy 31 éves fiatalember, és Német Sándornak talán három gyereke van közülük az egyetlen fiú, ajánlottam azt, hogy beszélgessünk. Ma is úgy gondolom, hogy jó ötlet volt, függetlenül attól, hogy a műsort támogatók közül van egy eztép, egy férfi, aki, amikor egyszer hasonlót mondtam neki, mert ki akartam fejezni a hálámat, hogy támogatja a műsort, és azt mondtam neki, hogy beszélgessünk, akkor azt mondta, hogy ő inkább támogatna a műsort, beszélgetni nem akar. Nem és ha akarom, hanem 8 óráig be is fejezem. I'm Születésnapomra Hobora Krisztina meg engem egy könyvvel ebből fogom elolvasni Bolgár György Fiala intim részei címíreset Ezt nagyjából úgy veszem mint egy ilyen tanári beírást az ellenőrző könyvben Fialával nehéz és fialáról is nehéz, fialával és fialáról meg magának fialának és nagyon nehéz, hát még másnak. Hogy lehetett ezt 50 évig bírni, el sem tudom képzelni. A legjobb és egyben legegyszerűbb az volna, hogy egy szót sem szólnék, pláne írnék fialáról, abból nem lehet baj. Illetve lehet, mert egy életre szól a következő 50 évre megjegyző szóra sem méltattam, de ez talán még elviselhető, mintha félreérhető, vagy talán netán rossz szóra méltatnám. Tehát maradnék az újságírói szótlanságlás, még papi nőtlenség mellett, és mindössze annyit jegyeznék meg, hogy fialával is fialáról nehéz. Ha Amerika volnék, ha Amerika volnánk, elnézést, de hát nincs itt Amerika, akkor ő lehetne, ami szeretve gyűlöl, gyűlölve szeretett Howard Sternünk, aki látványosan <coughs> elnézést szarna ránk, és veszne megértünk. Mindet megtenne azért, hogy azonnal kikapcsoljuk azt a rohadt rádiót, amin ő megszólal, és még annál is többet megtenne azért, hogy lélegzetvételnyi szünet után mégis visszakapcsoljuk. Közben eljátszá a és a nagy halált, lebuldózerezne mindannyiunkat, megsimogatná a lelkünket, aztán belén rúgna, vagyis csupa olyasmit művelne velünk, amit rádióban nem szabad, de nem is nagyon lehet. Ő azonban kitenné nekünk a lelkét is, hogy belelássunk és hogy megértsük őt végre. Mert fialát nem értjük, nem értjük, hogy vehet mindent a szívére, mindent a lelkére, és ha már megteszi, miért tipor bele közben a miénkbe. Mit akar? Mit akar magától és mit akar tőlünk? Az intim részeit mutogatja, hogy mi is megmutogassuk neki a mieinket. De hát az intim szféránk nem tartozik rá, értse meg, az ő intim szférája meg mi ránk nem tartozik, értse meg, nem érti, kikapcsoljuk, bekapcsoljuk. Van ez a fiala, szörnyű, azt hiszi, hogy, mindig azt hiszi, hogy, pedig már ezerszer ráfázott, azt hiszi, hogy lehet, azt hiszi, hogy kell, azt hiszi, hogy normálisan nem megy, vagy hogy az a normális, ami mások szerint abszurdum hívülélek. Én viszont nem hiszek neki. Tőle mutogathatja a lelke intim részét, én inkább azt szeretném, ha cinikus vel lenne a Howard Stone fajtából, aki azért mordul rá a hallgatóira, mert ezzel akarja megteremteni a népszerűsége szükséges egyszerre durva és sérülékeny imást. Aki azért vonul ki műsor közben a TV stúdióból, mert tudja, hogy ez nem illik, és ettől rögtön a lehet a viselkedése, aki azért hökkenti meg a hallgatóságát, mert a meghökkenés önmagában érték. És nem hiszem, hogy ő ezt nem előre megfontolt, kiszámított cinizmussal teszi. Nem hiszem, hogy lelki önsanyargatásai őszinték és nem megjátszottak. Nem hiszem, hogy hallgató kipofozás az ételből nem csupán hallgatottságot növelő trükk, szóval nem hiszem, hogy fiala nem störn. Mert ha valóban nem az, és vele ellentétben valóban a saját intim részeit tárja föl barátainak és ellenségeinek, akkor előbb-utóbb az ételbe fogja kilehelni a lelkét. És miután ez nyilván ő sem akarná, nyilvánvaló, mégis egy cinikus störn ez a fiala. Ha mégsem, akkor megvigyázom magára, már amennyiben képes rá, bolgárgyörgy. Hát, Gyurikem, sajnos vagy nem sajnos megfelelő rész aláhuzandó, e szerint, az írás szerint, én nem vagyok elég cínikus. Így aztán lehet, hogy a műsorban lehelem ki a lelkem. De hogy a stúdióban nem azért vonulok ki, hogy a hallgatottságot vagy a nézettséget növeljem, és a hallgatókat nem az, hogy pofozom ki az éterből, mert ezzel a hallgatottságot akarom növelni, az egészen biztos. Máskipat minden nem érkez Engem majd meg Valószínűleg a lelkemről és saját magamról azért kezdtem a rádió műsoraimban beszélni, mert lehetett. Legalábbis nem éreztem az ellenkezőjét. Sokáig tanították ugyan az ellenkezőjét, de nem éreztem a falat, és ezt a falat most se érzem. A falakat máshol érzem. Nekem a munka volt a terápia kamaszkorból, minden munka terápia volt a kamaszkorból, amely elviselhetetlennek tűnt az én felső felsőfokus rangom révén. De kivált kép a riporteri foglalkozás volt az, a rádió riporteri, mert a TV riporterséget nem hagyták eléggé. Amelyben meg tudtam azt tenni, amihez kedvem volt. amiben ki tudtam fejezni magam, Amben barátokra és barátnőkre tettem szert, miközben rájöttem arra, hogy rádióműsor révén barátokra és barátnőkre nem lehet. Minden esetre, anélkül, hogy ez egy tudatos terápia lett volna, maga a munka foglalta el azt a helyet, amit korábban a helykeresés és a párkeresés töltött ki. Ez a kettő, amely néha ugyanaz volt. Én még nem tudom, hogy fogyak... Ennek a helyét foglalta el a 80-as évek második felétől egészen 2013. szeptemberéig rádióriporterség. Hogy placebo volt -e, hogy pótcselekvés volt-e, hogy projektálás volt-e, hogy kivetítés, azt hiszem, hogy egy kicsit mindegyik. El, Mert ha már voltam Afrikában, de a Freyjjel tettem, függetle attól, hogy Ameri Amerikában és Afrikában jártam a Freyj nélkül is. De ahogy rájöttem arra, hogy nem lehet egyfolytában videózni és város nézni, valahogy a rádióriporterség elkísért mindenhova, és azt hittem, hogy közben úgy lehet élni az életemet, mintha nem lennék rádióriporter, mert egész egyszerűen maga a rádióriporterség, mint az újságíró újságírófilmek, vagy a Kalambó azt mutatta, hogy rádióriporternek lenni az nem egy 4-6-8 órás foglalkozás, rádióriporternek lenne egy életérzés, az a nap 24 órájában, és az 768 órájában tart. Az elmúlt 13 évben azt megelőzően az ennyiben és a Kaliszó rádióban megcsináltam mindazt, amit egyébként meg akartam csinálni, csak épp az éterben vagy a televízióban, akár 3D-ben, de nem abban a tárgyi világban, ahol egyébként a Duna árad, a fák nőnek és a gyerekek iskolába járnak. Mindig volt bennem egy elvágyódás, ami abból adódott, hogy... Az volt az érzésem, hogy nem azt csinálom, amit szeretnék, hanem valami mást, ez gyerekkorú óta van. Mindig más szeretek, mint akit kéne, mindig máshol élek, mint ahol kéne, mindig más csinálok, mint amit kéne. Nem vagyok azonos magammal, vagy azonos vagyok magammal, de fáziskésésben vagyok. És mindig le vagyok maradva, ha magam előtt járok, akkor is le vagyok maradva. Sosem vagyok egy per egy illetve ha elosztanak magammal, annak az eredménye nem egy. Egy zelig vagyok, aki felveszi a környezete alakját, a csalóckival Csalódszki leszek, a Bognár Mártával Bognár Márta leszek, Vadas vadastamás leszek. És álljunk meg egy pillanatra Vadas Tamásnak. Én a szüleimnek sose voltam hálás, mert nem hagyták. Pedig valószínűleg az ember leginkább a szüleinek lehet hálás azért, mert segítettek megszületni, akkor is, ha nem pontosan olyan életet él, mint amilyet szeretett volna, tudjátok, hogy én nekem azért olyan nagyon sok panaszra nincs okom. 2000-ben, amikor eljöttem a Magyar Rádióból, 700 ezer forintos fizetéssel jöttem el, ami azt hiszem, hogy akkor nagyon sok volt, akkor azt a Budapest Rádió állta, és olyan nagyon rossz anyagi körülmények között az elmúlt 13 évben nem éltem. 2002-ben kiszakadtam a bérből és fizetésből élők köréből, és előbb a hallgatók, majd különböző állami és nem állami vállalatok tartottak el engem, igen magas életszínvonalon Ezek mögött soha nem volt semmilyen súskus, ezeknek az összegét a cégek soha se rám hanem arra, ahogy egyébként ezeket a pénzeket kiadták volna az ügynökségek, amelyek olyan kis rádió, olyan kis rádióműsor, mint amilyen az enyém volt, és van, talán lesz is, Kejfej Jancsi nem ismertek. Én ezek iránt, az emberek iránt, úhatatlanul hálát éreztem. Ha nem akartam volna, akkor is éreztem, mert segítettek valamiben. Amivel kapcsolatban egyébként már 2000 novemberében botrány volt, és botrány botrányt követett. Én pedig, amikor Madeirán voltam, nem tudtam önfeledten fülödni, a nem tudom milyen Atlanti vagy Csendes Óceánban, mert az járt a fejemben, hogy hány hónapig fogom tudni még kifizetni a tartásdíjamat, ha nem lesz munkám. Azt hiszem, hogy nálom pontosabban fizető tartásdíjat fizető ember, így aztán nem is él a Földön, de Magyarországon sem. Gyerekkoromban biztos, hogy volt annak oka a felelősségtől való menekülés, hogy azt akartam, hogy nekem ne legyen se virágom, amit öntözni kell, ne legyen kutyám, akit etetni kell, és ne legyen gyerekem, akit fel kell nevelni. Így aztán életem végéig fordalásom lesz azért, hogy van lányom De elváltam Amikor idén-nyáron az anyja férjhez ment Boldog házasságot Anita Akkor Az nem is azért Rázott engem meg Mert a volt feleségem Megházasodott Hanem azért, mert már előtte is Hármasban élt A későbbi férjével És azon gondolkodtam el, hogy én erre Miért nem voltam soha képes az én családomat leszámítva, akik apám és anyám voltak, én a volt feleségemmel éltem a leghosszabb ideig együtt, és rajta kívül még egy fiúval, akivel kapcsolatban a szüleimben komolyan felmerült, hogy én homoszexuális vagyok, holott nem voltam az. Sziasztokat! Ebben az egészben benne van az, hogy uh, milyen álszemérmes vagyok, uh, hogy a szeretetemet és az érzelmeimet mennyire nem tudom úgy kifejezni, ahogy szeretném, hogy a vakmerűségem és az indulataim nagyjából egy tűről fakadnak. 17 éves korom óta járok pszichológushoz és pszichiáterhez tökéletesen tisztában vagyok a működésemmel, ez azonban nem záloga annak, hogy az ember meg is változik. Legfeljebb ember nem létezik nálam részletesebb használati útmutatóval saját magához. Vadastamásnak tehát hálás voltam, miközben Vadastamás egyáltalán nem tartott igényt erre a hálára. Vadastamás élte az életét, és ahelyett, a rádiója nehéz helyzetbe került, én azt gondoltam, hogy nekem ugranom kell és segítenem kell. Amit meg is tettem, és mindazoknak, akik ebben segítettek, szeretnék köszönetet mondani, de olyan módon viseltettem a rádió és Vadastamás iránta, hogy egyébként az ember a barátai és a családtagjai, vagy a szerelme iránt érez, és ebből adódó konfliktusokat nem lehetett elkerülni. Amikor tavaly novemberben rossz állapotban volt a rádió, és próbáltam a rádióhoz segíteni, olyan közel kerültem Vadas Tamáshoz, hogy kis hián az a kettőn kapcsolatába került. Ez a kis hián, ez nem volt meg német és köztem, Valamikor a messzire jött ember létezésének második vagy harmadik hónapjában, vagy a kettő között, valamikor március elején elkezdtünk találkozni, és találkoztunk minden héten kedden egy panéli nevezetű, nem tudom, minek nevezzem, biztróban, a Katona József utca és valamilyen rakpart sarkán, ahol 11-től 12-ig fél egyig beszélgettünk. Elsősorban nem Rólam bármennyire hihetetlen, és nem a Kejfe Jancsiról, hanem róla az édesapjáról és az atv azt kérdeztem, hogy miért van egy gyülekezetnek, egy vallásos gyülekezetnek világi tévéje, és egyből elkezdtem azt a rendszerezést, amit egyébként a lakásomban az elmúlt időben megtettem, és amihez valószínűleg nem kellett volna hozzákezdenem Német Szilárdal az ATV-t illetően, de amit én naponta megteszek itt a Kejfejancsiban, legfeljebb nem egy személyhez kötődően végülis Németh Szilárd fiatal kora vagy tapasztalatlansága vezetett oda, hogy ő ezt a nyomást, amely a részemről rá nehezedett, akaratlan nem bírta erre, ezt nem tudok hozzászólni. Mindenesetre azon a napon, amikor a rádió antennájába belecsapott a villám, és úgy volt, hogy a rádió megszűnik, valaki azt mondta az ATV hírigazgatójának, hogy én olyan részletről beszéltem a rádió műsoromban, amiről szerintem nem lehetett volna, ami egyébként a tévéműsorom nézettségével volt kapcsolatos, és későbbi sorsával. Aztán erre Németh Szilárd azt mondta, hogy akkor ő szeretné megkapni ezt a riportot. Mondtam, hogy a rádiónak most éppen kisebb dolga és nagyobb annál, hogy ezt a riportot előkeresse. Ő ragaszkodott hozzá. Én mondtam, hogy ő akkor azt mondta, hogy akkor addig, amíg ez nem következik, be ne találkozunk. Én mondtam, hogy akkor hagyjuk abba az egészet. Azt eltelt egy negyed óra, attól való hogy két szék közt a padalása, miközben nincs két szék. Akkor is tudtam és ma is, de féltem rettenetesen. Visszaívtam, és egy meglehetősen érzelmes része a sírás határaig, és azon túl beszélgetésben próbáltam a döntése megváltoztatására bírni, de ez az aztán soha többet nem sikerült. Később még a bordra, amely az otthoni vezetés hivatkozva néhány bátortalan kísérletet tett a műsorban, vagy a tévében való visszamélésemre, ez azonban látszott tevékenység volt. A dolog elsősorban azért rázott meg, mert az általam épített híd, Rozokasságára kellett rájönnöm, hogy az a kapcsolat, amit én felépítettem ezzel a kisfiúval, az nem bírja el azt a súlyt, amit én jelentettem, és amit ő egyébként el is mondott. Ez egy olyan beszélgetés volt, ahol a tévé belső struktúrájára vonatkozó intimitások hangzottak el, mi több történetek hangzottak el az édesapjáról, történetek hangzottak el, a tévé olyan tevékenységéről amelyet itt most, ha elmesélnék, holnap a Magyar Nemzet vagy a Népszabadság címlapjára kerülhetnék, pedig hát ezek a történetek áprilisiak, május, június, július, augusztus, négy és fél hónapos történetek, bár egy négy és fél hónapos történet messziről jött ember, ez nem biztos, hogy olyan nagyon lejárt szabatosságú. Soha, senkinek nem meséltem el. Legfeljebb a barátnőmnek, de ezzel német Szilárd is tisztában volt. Iszonyatos csalódás volt az, amikor azzal szembesültem, hogy ez az együttműködés nem fog tovább folytatódni. Hálátlannak éreztem, miközben tisztában voltam azzal, hogy a hálátlanság nem megfelelő szó. Nem a pénzt sajnáltam, és nem a hírnevet. A pénz nem volt olyan nagyon sok, és az életemben nem voltam olyan mértékben rászorulva, a hiúságon pedig ebben az életkorban már normális szinten volt, elvonási tünetei most sincsenek. Fontos volt a műsor, nekem nagyon, és nagyon csalódott voltam, amiatt, hogy az a személy konfliktus, ami kettőnk között kialakult, és amiről egyébként korábban egy szót nem említett a másik fél, ez valamikor a szakítás előtt, a szó átvitéltelmében szakítás előtt néhány héttel vagy egy vagy két héttel jelentkezett. Ez nem volt elég erős ahhoz, hogy egy tévémisor megmaradjon, amit nagy népszerűség övezett, hogy mekkora nézettsége volt adatokat sose láttam. A szerződésemben erre vonatkozó adatok, amelyek kötöttek volna engem döntséggel, hogy volt-e vagy sem. Eszembe jutott a Hír 24-en most jelentkező híradóval kapcsolatban a főnökség mondat, amely szerint a TV híradónak nem kell nézettséget produkálni, az a fontos, hogy van, innen üzenem Bárdos Andrásnak és csapatának, hogy ne ilyenek vissza ezzel a bizalomban, mert a híradó jóformán nézhetetlen. Lehetett, ez van neki valami 80-as évek hangulata és nagyon értelmiségét, a 80-as évek értelmisége. Egyáltalán ha még hét és fél nem is olyan nagyon sok, nem is olyan nagyon kevés. Amikor ebben az egész szituációban bekerültem és felébredtem, vagy elaludtam, mert én ennyit még nem aludtam, mint idén nyáron, egyszerűen snosznak éreztem magamat és a környezetemet körülnéztem, és azt gondoltam, hogy én nem ilyen világra akartam, vagy akarok ébredni nap, mint nap 56 éves koromban, és akkor a lányom elment Amerikába, és onnan kellett volna vele beszélgetni, akkor elsősorban az jutott az eszembe, hogy én miért nem maradtam ott. Lássák, még zedig, és mindig máshol vagyok, mint amit szeretnék, és elvágyódás. És arra a kérdés, hogy vajon én miért nem vittem el, nem volt válaszom, nem egyszerűen a e emögött. Beleértve az, hogy egy 15 éves lány már önálló, és el akarna menni, nem tudnám, és ha nem, se tudnám visszatartani. Az ATV-től való, ájtól és asztaltól való elválásom messze túlmutatott hatását tekintve azon, mint ami egyébként ott akkor történt. Olyan volt, mint egy ilyen ébredés, vagy éppen rémálomba való kerülés. Rá kellett jönnöm arra, hogy ez a 13 év, amit a Kejfely Jancsival töltöttem, plusz ez az amaz, tehát a rádióban előtt, tehát a maga a rádiózás nem változtatott meg. Ezen az jutott az eszembe, hogy én mennyi ideig szeretnék még élni, beleértve, hogy a környezetemmel folytatott beszélgetésben sokkal több, több szó esik kórházról, temetőről és betegségről, mint bármikor, és van bennem egy tiltakozás ez ellen, de hát akkor ellen én se küzdhetek, bár a holnapi sebészeti beavatkozás nem ezzel van összefüggésben, függet attól, hogy egy, de nem, nem, nem ezzel van összefüggésben, mint kiderült csontkinévése másnak is lehet. Elbizonytalanodtam ezután az eset után olyan mértékben, amit én soha nem éltem meg az elmúlt 10-15 évben. Bementem egy üzletbe, és nem tudtam kérni kolbászt, kenyeret, semmit. Egyszer az volt az érzésem, hogy nem létezem, átlátnak rajtam, nem vagyok. Azt foglalkoztatott, hogy lehet-e valaki ilyen mértékben azonos a munkájával, miközben tudtam, hogy túlzok, de mégis ez volt bennem, és az volt az érzésem, hogyha ezt a munkát kihúznák, ott nem maradna semmi. Az ég adta világán semmi, és az, ami pedig maradna, arra abban a formában nem tartanék igényt, és ha megkérdezném, hogy mennyi idő van ahhoz, hogy én ezt az egészet összerakjam, az az idő, amit válaszolnának, az már nem biztos, hogy rendelkezésemre állna. Nem fogott el páni félelem, nem kezdtem el kapkodni, sokkal inkább apatikussá váltam, nem találtam a helyem a világban. Az a motiváció, amiért az ember fel kell nap, mint nap, amiért ideül, egyszer csak hiányzott, nyár volt, a Kejfejancsi nyári üzemódja is egészen más, mint a többi, és úgy az értelmetlenséget éreztem. Érzelmileg egész borzasztó állapotban voltam, amit egyébként a barátnőm szívott meg a legjobban, aki azt érezte, hogy eltávolodok tőle, holott nem tőle távolodtam el, hanem belekerültem egy olyan érzelmi örvénybe, amiben korábban nem voltam, és lélegzetért kapkodtam, miközben nyilvánvaló, hogy a helyzet ennyire nem volt súlyos. De hát hadd idézzem az első pszichológusomat, péklapát, aki péklapátnak érzi magát, az péklapát. Amikor eljött a szeptember az augusztus végén, és ismét dolgozni kezdtem, nagyon lassan álltam lábra, és most még új lábra, hát még majd az operáció után, mint ahogy egyébként eddig álltam, mert azt az élményt, ami május után ért, azt nem lehet, és nem is fogom tudni elfelejteni. A 2014-es választásokat így aztán abban az értelemben, amit korábban megfogalmaztam, nem tudom, és nem is akarom eldönteni. Nem tetszik, ami itt van, iszonyatos naszságot érzek, és snasnak érzem benne saját magamat is. Nekem baráti köröm a szó klasszikus értelmében soha nem volt. Volt sok ember, aki körülvett, és akikre számíthattam. Vagy talán számíthattam. Amikor én elkezdtem az atv dolgozni, akkor én volt egy elvárás érzett, de szívesen mentem annak elébe, hogy én tisztáztam Kálmán Olgával mindazt, ami egyébként egy Rúnai jegonnal készült műsorban neve húzós történt, egy jó hangulatú beszélgetés volt emlékeim, szerint és azt követően volt egy átadás, átvétel, amelyre néha többen figyeltek talán, mint az én műsoromra, az egyenes beszédről nem tudok beszélni, bár a maga műsorával kapcsolatban se ismerek e, számokat. Amikor Kámánolga elment, és én érdeklődtem az egészségi állapot a az egy valódi érdeklődés volt, és aztán tudják, én úgy készítem a műsoromat, hogyha a Csalódszki Zsoltnak négy füle van, akkor azt kérdezem, hogy Zsolt mi történt? Tehát szembenézni azzal, hogy ma úgy vagyok, mintha nem is lettem volna az ATV-ben. Onnan senki az íg a világát nem kérdezte meg, hogy mi történt. Nincsenek Isten igazából negatív érzelmeim az ATV-vel kapcsolatban, de értsek meg, Kámán Olga, Lengyel Zsolt, Bánó András, hát még Rónai jegon nem léteznek a számomra. És nem szakmailag nem léteznek, emberileg nem léteznek. Hát, ha pedig emberileg nem léteznek, akkor szakmailag se léteznek. Hogy, így aztán hogyan gondoljak mindazokra, arra a számos emberre, akik lehetővé tették ennek a műsornak a létezését anyagilag, és akikhez én mind-mind úgy fordultam, mint Vadas Tamás és német Szilárd, vagy az elődeik, akik részint ezt viszonozták, részint nem független attól, hogy és feleségével csak szeptember második felében, vagy októberben fogok tudni találkozni. Újra kell összetennem magam, függetlattól, attól, hogy az építőkockák adottak. Tehát új építőkockákra, új legú elemekre nincs szükség, és már nem is lesznek. Amik vannak, azok is csak már kopnak. Nehéz ezt az egészet újra rakni abban az országban, ahol élünk, amelyhez csak azon a módon tudok viszonyulni, amit Bolgár Gyöld leírt, de nem a cinikus változatban. Szerettem volna Howard Stern lenni. Hogy rajtam múlott, vagy az országon, vagy a pechemen, vagy a szerencsében. Szerintem voltam is. Legfeljebb nem tartósan. Egy ilyen délibábszerű, egy ilyen tünékeny Howard Stern voltam. Minden műsor, kísérleti műsor, minden nap utolsó adás Mondhatnék még nagyon sok dolgot, de az idő ennyit tett lehetővé, vagy én nagyon sok hülyeséget beszéltem, és az idő közben elfogyott. Ha ezt megismétlik, akkor az időmeghatározások nem lesznek mérvadóak. Ha bárki kapcsolódni akar a mondandónkhoz, dörö.fialajanoskukac.gmail.com Egyébként örülök annak, hogy kedvesek voltak, hogy számosan jelentkeztek. Akik egyébként ennek a műsornak más verziójához biztosítottak volna a szójör értelmében asszisztenciát, de ennek a szövegnek itt kellett elhangoznia a, a kefe Jancsiban. Remélhetőleg érthető voltam, és nem futottam lesre velem legközelebb, ha az Isten is úgy akarja, egy hét múlva. 2013. szeptember 16-án hétfőn találkoznak. Az itt és most ismétlését hallottátok.